Олександрія Рівне, серпень 1990 року. Загибель Голяна. Отут, отут мені, будь ласка, пригальмуйте. Так, усе, дякую, візьміть. Ну, чого, ну, візьміть, ну, ну хоч на пиво. Ну, зараз такі, знаєте, часи, що за дурної кури не несуться. Все, щасливо. Класнули дверцята, гарикнув двигун. Тепер ще... Пропустити зустрічного зіла і перебігти дорогу. І сходу у виямену кювету. Кювет? Бювет? Що це таке бювет? Тобі його знає. Слівця французького походження. Ах, все одно всіх не вивчиш. Поза парканом, який обгороджує трансформаторну будку. Обгороджує. Облагороджує. Ха-ха можна зрізати зо два кілометри лісом. Алло! Алло! Наташка? Наташка, привіт! Щось погано чути. Ти давно вже приїхала? Да? Ну от я наконець до тебе дзвоню. Звідки? З проходної, з обшежиття. Алло! Щось погано чути. Алло! Чуєш мене? Та я ж у лагері була, цілу зміну. Ой, там такий случай був. Один мальчик... Ну, ладно, потом розкажу. Давай через пів часа на остановці, добре? Ой, Наташки, які красовки! а фірма! Родителі купили. Подарив? Ніфіга! А у мене... Он, ідемо на лавочку. Поки нічого не їде, сядемо, розкажу. Да, так от, був там у легері один мальчик. Ну... Чудо! Чорненький, високий, а глаза голубі. Весь у фірмі, аж до трусиків. Представ собі, бачила. А що тут такого? Сережа звали. Да, саме звали. Не перебивай, дай по порядку розкажу. Хоча ні, по порядку не вийде. Я приїхала, він там уже работав, з самого начала сезону, Фізруком А ну, Рано встане, зарядку проведе і до обіду спить. Тут можна зрізати зо два кілометри лісом, отим піщаним горбочком із молодими соснами. Навколо нікого. Можна сісти прямо в цих заростях сірозеленого зеленого баделлі, якогось, ніби запелюженого, витягти ноги, дістати цигарку. Во! Біломор! Уранці купив у вагон-ресторані Ленінградського експреса, який цілих чотири хвилини стоїть на нашому зачуханому вокзалі. Боже, забутий запах імені урейцького. Кайф! А ззаду, за спиною, ще невидима, з'являється і зеліна. Вона вся під барву цих заростей, у якомусь легкому вбранні, кольору запелюженої зелені. Рукави до ліктів, і тонкі смагляві руки, як пагони з тих рукавів. Обматлахана спідничка трохи нижче колін. І ноги з легкими білими подряпинками від бур'янів. А головне, що там, під одягом на ній, нічого немає. Кров приливає в голову, як подумаєш про таке дзищання гедзя в оліній ліні після обідньої спеки. І зеліна. Да, так ми зразу і познайомились. Я перший тиждень на посудомойці робила, поки ще одну бригаду сформірували. Він як на обід прийшов, як улибнувся, всі дівки розтаяли. А він каже, дівчата, давайте жрать, бо голодний, бо на завтрак не приходив, бо проспав. Там ті, що на кухні були, зразу забігали, та борщу наливає, та гуляш зверху у тарілку навалює. А він до посудомойки підходить, у віконечку заглянув і до мене. Шомала, вже всі ложки облизала? Дайно чисту!» «А я? Я як спаралізована. Стою, хоч вобще ж я нестіснітельна, ти ж знаєш. Тільки й видала з себе, а пальцями не можеш. Ну, сама не знаю, що й надійшло». Ну, він улибнувся, перегнувся у віконце, дістав собі ложку з мойки, ще раз на мене глянув і пішов. І вже звідтам із залу гукнув мені через плече. Я пальцями тільки таких, як ти, золотко-гамцяю. Газелій Лані